a tegnap, nincs még itt a holnap Efektes vonatkerék, kérdezni, hogy hol vagy Pislogó ez gyűrű, varázsol egy felnőtt Podrós mindai körtében, elmerül erdőt Menekülő kargasban, ha lázadó a solyhatja Kihű levesben, elmerül ő a lakólia Illatos szemlés csatorna, drogos minkel bolha Pertőzött kutyatojás, száradó macskaikra Van ott a szőrön Csimpaszkodó értelem Prüdös lábú viccsiplók Utkálnak a fejembe. Rózsabintás készárszéken Véres perna válladék Szoros deszkán húdok élő Tipaszok gomba főzelék Nála stéró Tók a kemor pücsákba Gyomorgócs és gondverákot Kusztítók az anyádra Szerdhajló brufi besketskék majd a sírodon Cserbófobó aligátorok Marakodnak a csortodon Sivatag itt a viteve Vissza a megalmad véredet Szőrös csupasz csiga Hálja ki a szemedet Szényellős rádú antenna A drogos snickkel bolha Az igazi vacsora Kérszer guppon és kontest az én legjobb barátom Küll a fontos őszibaraszt, fényra nagy panának. az ezek, egy szabálól szólétra, roham töltött káposztában szélesz szájú kis béka. Vigyorgó, csiszolt, bocsó, puskálnak a fejemben, Kerep színű kiniszták, fájkálnak a velembe. a tévécsatorna, elsüllyedt az értelem. Öntre csíkos patkány válik ki majd én belőlem, felébredt az aludtelj, hová lett az álmod? fekvő rendőr, többé már nem a barátod közeleg a tegnap nincs még itt a holnap defektes vonatkerek kérdezni hogy hol vagy közeleg a tegnap nincs még itt a holnap defektes vonatkerék, kérdezni hogy hol vagy közeleg a tegnap nincs még itt a holnap defektes vonatkerek kérdezni hogy hol vagy közeleg a tegnap nincs még itt a holnap defektes vonatkerek kérdezni Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Közelek a tegnap Nincs még itt a holnap Tefektes vonatkerék Kérdezném, hogy hol vagy? Közelek a tegnap Nincs még itt a holnap Tefektes vonatkerék Kérdezném, hogy hol vagy? Pislogó ez is gyűrű, varázsol egy felhőt Podrós villanykörtétel, ne elmerülj! Őlő farkasmarha, lázadó alsógatja Kihűlt csótánylevesben, elmerülő melakolja Illatott csatorna, sózott helén bolha Fertőzött kutyatajás, száradó bacskaikra Van ott a szőrök, csiprasztodó értelek Pudós lázó vicc zsikló, kuckának a fejemben Rózsabintás, messzárszéken, véres pervapáladék Szaros deszkán, útok élő, tibaszok gomba főzelék Áll a stúró, túl püös picsátba, gyomor közcsösként pérnákod, husztítom az anyádra. Fedhallom a tüveckecskét, levelnek hajd a síroban, Csarva fogó a litátorok, faragodtak a Sivatag, mint kapít el bejsza meg a, a, a ma féredet, Szőrös, csupasz csiga, válja ki a szemedet, szényelni, sáthuan, te madrogos minkába, ha Konzervált botkány, Ma az ég a széba csora. Vanyos konters, Csika, az én legjobb barátom Hull a foltos őszi barack, félig elrohadt banánot Mérgezett szilvon a zabáló szólítva Rohadt töltött káposztában, széles szájú kis béka Vigyorgó csiszontpontjok, úszkálnak a fejemben Terepszínű giliszták, fájkálnak a belemben Megáradt a TV csatorna, elsüllyedt az értelem Öntelt csíkos patkány válik így majd én belőlem? Felébredt az aludtej, Hová lett az álmod? Álmodó fekvő rendőr, Többé már nem a barátod. Ó, lenne bár egy rony babám, Mi csak is az enyém, Mi tőlem már, Senki nem vehete. Olyan sok kandis ráze, Tündibündilán. Mhm. Mhm. De. Tetszik ez magának, lának, fiam? Ő igen, uram. Hazudik! Tudjátok már, hova mentek? <gül> nem, sosem tudom hova indulok. És azt sem tudom, mikor jövök vissza. Talán már vissza is jöttem. Na, ki tudja? <gül> mi lenne, ha mi ilyen apró lények lennénk, és csak a része lennénk egy nagyobb univerzumnak? Ami annyira nagy, hogy nem is tudnánk róla. <gül> Öcsém, mi gondolat?